Jeg går og renoverer i min rasko, og jeg gør det ikke, sådan er bare for sjov. Jeg kan lide naturen, alle tider sted, men hvis andre griser, bliver jeg nul så vred. Så hvis jeg siger, at nogen har smidt nul affald hen, jeg straks på pletten og gør skaden gå igen Jeg kommer med min skraldebill og samler altid op Og lever en sortering, der ligger helt i top Jeg går og renoverer i min rasko, Og jeg gør det ikke, så er bare for sjov Rikkel i naturen, alle tider og sted. Men hvis andre griser, bliver jeg nul så vred Der er madpapir i grøftekanten, flaskerne fra Olie Oljedonke er min send, også smidt i skovens land Kapsler, tykkegummi, papir fra is og slik Ælt jeg i min pose stopper, ælt der fanges af mit blik. Jeg går en i i min randesko, og jeg gør det ikke, sådan er for sjov. Jeg kan lide naturen, alle til tider sted, men hvis andre griser, bliver jeg nul så vred.